Itza, zen ideok, jesur jaunak ezkaitu mesur zitsi aikaren atzean. Bere espiritu emondezku, eta eginkizun bat. Uste hona daugugan, fidatzen dagutaz gutaz. Ba, ez da jogun utxegin, erantzun da eskerronez gure esku jarri dagoan eginkizuna ezagutuz, bere espirituaren zua eta adorea somatuz. Pazkual diazik endun alantxe dugu. Joanen evangelizo txatalagaz. Bakea zuei, hartu espiritu santua. Zuek parkatzen dozuezan pekatuak parkatuta geldik dira. Jesusek ez dau kontuan hartzen, bera bakarrik itxi eta iez egin eutxoena ez eta handiguratan ibili izatea, ez eta orain gauza asko eta asko ezulertzea, bere maitasunetik egiten deutxe mandatua, uste ona jarriz eurengan. Euren kabuz ez dira ezertarako izango, baina beragan jarraitzenen badabe espirituaren indarrean, beragandik ikasitako guztia gauzatzen jardungo dabe. Hona lehenengo eginkizun handia, lehenengo irakur gaian azaldu jakuna. Pekatuak banatu egiten gaitu, alkarren aurka jarten gaitu, eta zatiketak sortua zoten ditu. Espirituak barriz, alkartu, eta jainkoa goraltzen jarten gaitu. Bat guzia, beste guztiok parekoak gara, eta alkarren zarbitzari. Zerbitzu horretan, lehenengo lezen jarten deuzku alkarri parkatzea. Zelango lanadauan jesuzen espirituak gutariko bakotxakan gurea katx eta erruei ezikustia egiten deutxeguta. Parkamenez katzea, txikiagotu egiten gaitu edo, gatxe egiten jakueta. Parkatzea, ordainik hartu barek, ez zinezko egiten jakuta. Ez ditugu ezertarako zertarako Jesusen haren espiritu hartzea, areki gugan uste ona dauala eta maite-maite gaitula jakitea. Ez ditugu ez zertarako? Zer beharretetugu gure barruan daukaguzan ontasunak jokoan jarteko eta beste engandiko onurak onartzeko eta alkarriak atxak parkatzeko. Ezuseek bere ikasleak alkarregaz gura izan eba alkarren zerbitzari, munduaren aurrean ezaugarri izan eit ezan, alkarregaz, alkarren zerbitzari eta alkarma maitxatzen bizi izan beharreben. Eta zein gatz egiten jakun bizi giretza, alkarregaz bizi izatea. Zen bat tirabira, zen bat arupegiratzea, zen ardura bakokeria, zen bat norkeria Euki behar da hor lanik espiritu santuak. Gera egin izugarria, durrakkara langoa emon behar deusku, eta atara behar gaitu gure eskututokietatik, lasai eta eroso jarreratik, alkarren arazoez eta behar izan ez arduratzeko. Azigara, parrokietako zeregin eta zerbitzu batzuk alkarren ardurapean jarten, eta egin behar batzuk eta bateratzen, baina zein gatz egiten jakun, lehen goeliz iruditik urten eta bide barriak entzaiatzea. Gure eliz alkarteak abadeari begira eta haren pentsura dagoz, eta negar ez diharduea abaderik ez dagoelako, leku guztietara heltzen ez diralako, laguntzaleak behar bezalako, eta honek gero eta zarragoak diralako, Lasterko gara uste dabe. Ezete gaitu bultzatuko Jesusen espirituak gure liza alkarteetan Jesus jauna jarten erdian. Bere inguruan alkartzen diranei, bakea zuekin esaten. Eta parkatzera bialtzen bere espirituaren indarrean. Olangorik ez dugu ezagutu, bai ostera mesia entzutea eta honak izaten adegintzea, Baina ez zingeintek ez horretan gelditzu. Erabarriak aurkitzu behar duguz. Alkartzeko, Jesusen itzazetaren zen janaritzeko, jainkoa goraltzeko, eta haren guganako maiteasunaren autorle, testigu, izateko ingurutxo honetan. Pilatua erak mesatxoa entzutetik garutzago.